Benvingut senyores i senyors a una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrugell per aquest en dilluns, en dia 8 de juny. Vos parla Rafel Corbí. Anem a començar amb el nostre servei de notícies, en el qual avui destacarem quatre temàtiques. Començarem el nostre servei de notícies parlant amb la Sílvia Arnau de la Fundació Cuixart amb el seu nou projecte, amb aquest casalet que ens porten a l'estiu. Un casalet de caire divulgatiu, de caire doncs, molt més educatiu i sobretot també centrat en la mainada de primària. En parlarem amb ella amb els primers mesos del nostre informatiu. Però amb en Joan Soler, ens parlarà de la biblioteca, de com han viscut aquests dies de confinament i de com s'està preparant ja per la fase 3. De moment, a la fase 2, la biblioteca està oberta amb horaris convinguts i també ens fa una recomanació de descàrregues via digital a través d'eBíblia. Seguem en l'informatiu i parlarem d'unes visites guiades als arrossars de Pals. Ho farem amb l'Eva Gil del Xiolet de Pals, que ens informarà d'aquestes activitats que comencen aquest divendres. I acabarem el nostre informatiu amb en Xavier Ferrarons del Futbol Sala Vallobrega, l'himne del club eh, veí nostre ha quedat finalista dels nou finalistes que ens arriben amb el programa esportiu de Catalunya Ràdio Tot gira a la gent, el millor himno esportiu de Catalunya. En parlem amb en Xavier Ferrarons. Aquesta és la informació doncs que ens arriben el dia d'avui a través del nostre informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugill. Comencem, doncs. Com us comentàvem amb els titulars, la Fundació Cuixart engega un nou projecte i nosaltres tenim el plaer de parlar d'aquest projecte amb la Sílvia Arnau, que ens portarà tota aquesta informació sobre aquest estiu de 2020. Sílvia Arnau, bon dia. Molt bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies, uh, Silvia, Per estar nosaltres anem a parlar una mica d'aquest uh, nou projecte que ens aporteu, aquest programa educatiu d'estiu. Així el, el bategeu un Espai d'Educació en el Lliure. Ens explica, se de fan cinc cèntims en què consisteix aquest uh, espai d'educació? Uh, molt ràpid. Nosaltres ja fa set anys que treballem amb les escoles de Palafruger i amb un programa que es diu Lab Cuixars. La és eh, bueno, Els convidem a venir aquí a Cuixar, en l'espai de Maudès Cuixart, al taller, i eh, els convidem a pensar, a pensar a través de l'art. Això ja fa uns anys que ho estem fent amb les escoles de Palafrugell i sempre ens demanàvem eh, per què no fèiem activitats extraescolars. Aleshores, la falta d'equip i també la Fundació fa altres activitats com producció d'esdeveniments i, i també d'exposicions, altres, altres tasques, no, ens, no teníem el temps per poder organitzar aquestes activitats extraescolars. I ara, amb tot el confinament i amb tot el que ha vingut aquest, aquesta parada i aquesta, aquest temps, ha sigut un temps de reflexió i l'oportunitat de poder crear un equip i poder tirar endavant una proposta ara, en aquest estiu, um, que és, el que és uh, aquesta proposta que, que, que estem comentant. El, la possibilitat de venir al taller del pintor Cuixart, en l'espai al jardí de, de, de la Fundació Cuixart, i fer activitat creativa a través de les arts plàstiques, la música, la dansa, uh, el joc, el lleure, i, i bueno, passar aquí una estona i créixer i aprendre junts. És aquesta manera de, de potenciar una mica aquest autoaprenentatge la figura de cuixar sempre emblemàtica, però no sé si la, de cara a la, a la mainada és un gran desconegut. Um, és un desconegut per perquè per no han vingut de l'escola, però molts d'ells que han vingut aquí han tingut una, una reacció, una, un, un entusiasme després de poder explicar a casa que han estat aquí, que han vist aquestes obres, que han vist l'espai que han pogut treballar a través de l'art amb, amb el seu propi coneixement, aquestes experiències que s'emporten. I mm, nosaltres creiem que l'espai de Cuxera hauria de ser ja fa molt de temps un espai educatiu molt més actiu. Crec que ell eh, la voluntat de, de poder fer això una escola eh, seria un projecte a realitzar molt, molt interessant. I mm, no estem fent una cosa nova, nova no? O sigui, ara mateix el que, el que estem proposant és ampliar i aprofitar una mica pues, el fet d'haver aconseguit el contacte amb, amb aquesta psicòloga que és Mireia Castro i amb, i amb Clara Centenero, que és llicenciada eh, en Belles Arts i Art, eh, especialista en Artteràpia, per poder crear aquest espai jardí d'infància eh, una mica basat en l'escola lliure, amb l'escola de Waldorf, per poder treballar amb els nens a través de l'art, que és el... Bueno, creiem que l'educació ho pot solucionar tot. Mm. Hi ha... Hi ha... És una eina tan potent i tan important per a la societat que, que hi creiem moltíssim. aleshores ajudar els nens a través de les arts a, a poder créixer i a, i, a, i a gaudir i a poder um, don un, un, un, un cop demà aquesta societat que igual uh, el que més necessites això reforçar la formació, reforçar l'educació i el creixement en, a, a través de l'art. Ara en parlarem una mica més, però d'aquestes persones que m'has dit que, que també estan amb aquest projecte, però suposo que això se'n va molt més enllà del que sempre ha sigut típicament i que nosaltres coneixíem com un casalet d'estiu. Aquí voleu aprofundir molt més en tot, a, de, en tot aquest espai de, de lleure, però també una mica per, per fer reflexionar i per fer que, que tota la meïnada que hi existeixi doncs, creixi eh, des del seu interior. Totalment, sí, sí, és així. Hi ha aquestes corrents de, de l'escola moderna, que ja en el seu moment són aquestes, aquests noms més coneguts, poder més conegut és Montessori, eh, però va, va haver una corrent que es va a distanciar de l'escola jesuïta i vam començar a crear espais de creixement eh, més lliure, en què el nen té una, la seva llibertat té una importància o una presència és, és bàsica, la seva llibertat, i a través de la pràctica i del lleure. Sí. Eh, a aquest projecte eh, pugui devenir mm, amb el temps realment un, un, un una escola mm, d'arts i una escola on, ta, on ta els s els nens i els grans perquè en aquí també hi ha espai per les persones adultes en, a, que volguessin venir a aprendre a alt o. O si sigui, no és un projecte que començarà a l'estiu i i es quedarà al final de setembre i això s'acabarà no nosaltres volem que això sigui un extraescolar reforçarm les escoles aquesta part més artística i més creativa i i que això continuï i inclús amb la possibilitat que hi hagi també la possibilitat de que els adults hi tinguin i tinguin aquesta oportunitat o sigui, no és una un iniciar ara d'estiu, sinó que és una llavor, és una llavor, com tot el que hem fet. Eh? Nosaltres no hem tingut mai... Eh... O si sigui, Tot el que hem començat de projectes ha sigut posar-hi una llavor per anar creixent mica en mica i una manera molt natural. Anar afiançant. I, i crec que l'entorn educatiu és és bàsic per la Fundació Cuixart. Creiem moltíssim amb això. Sílvia, Sílvia de, de la Fundació Cuixart, en, estem parlant amb ella aquests minuts sobre aquest projecte de les escoles. Ara m'has donat a pensar en el que has dit, les escoles de Palafrugell s'han d'involucrar en la Fundació Cuixart o és la Fundació Cuixart que s'ha d'involucrar amb les escoles? Les escoles de Palafrugell van ser, per exemple, l'escola Carrilet va ser una de les escoles que més ha ajudat a la, a la Fundació Cuixart. Nosaltres estem en el punt on estem a través de les activitats educatives gràcies a les escoles. Ells eh, van acceptar o van, van entendre la, la, la possibilitat de venir a la Fundació Cuixart per, per el concepte és que a, els nens venen a veure l'obra de Cuixart per conèixer què és la inspiració i per entendre que dintre d'aquestes obres d'art hi ha ciència, hi ha matemàtica, hi ha, hi ha, hi ha geometria, eh, hi ha una quantitat de coneixement impressionant dintre d'una obra. I aleshores aquestes escoles van ser les que ens van donar l'oportunitat de poder anar endavant amb aquest projecte educatiu. Així heu pogut escoltar part d'aquesta entrevista que hem mantingut amb la Silvia Arnau. És una d'aquestes converses que podeu seguir també íntegrament, si us interessa, a la nostra plana web de www.radiopalafrugella.cat i a través del nostre canal d'Aivox. L'entrevista centrada doncs en aquest nou model, en aquest nou programa educatiu d'estiu, de, centrat en aquest casalet d'estiu d'acompanyament respectuós als infants amb l'objectiu de potenciar la creativitat i la recuperació del sentit de la comunitat a través de les arts plàstiques, la dansa, la música, música, jocs a l'aire lliure, jocs d'aigua, i ioga i activitats de la natura. I podeu contactar a través del WhatsApp 640 24 o a fundaciócoixart.gmail.com. Seguim i marxem a través del nostre informatiu a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Allà ens esperen Joan Soler, amb el qual parlarem de l'actualitat de la Biblioteca. Joan Soler, bon dia. Hola, bon dia. Parlem-ne una mica d'aquesta doncs, nova normalitat que teniu vosaltres, de com heu tornat, també de, dels préstecs, que sembla que, que és una cosa que, que funciona de, de meravella aquests dies, però també de les activitats que porteu a terme. Uh, a dia d'avui, com, com està la biblioteca i quins són els serveis que pot oferir a tota la gent que vulgui venir? Bueno, seguint les normes del Ministeri de Sanitat i del Departament de Cultura, doncs anem, anem fent les fases de desescalada. En la fase 1 vam, vam fer el préstec, Uh, tots els usuaris que ens ho han demanat amb cita prèvia. Ara estem ja, que la gent ja pot entrar a l'equipament i pot fer el circuit i recollir també amb cita prèvia. Per tant, el que és el servei de préstec uh, l'estem fent i l'estem fent molt bé perquè estem tinguent molts i molts, moltes demandes. La gent el que ha de fer és demanar-nos el llibre que vol o, el, o, el, o, el, o els dos o tres llibres que li interessen d'un gènere, d'un autor, d'un títol. Aleshores ens truquen, ens envien un e-mail i nosaltres li donem una hora perquè ho vinguin a buscar. Entren a la biblioteca i el recullen. I qualsevol consulta que tinguin la podem fer telemàticament, sigui a través de l'e-mail o sigui a través del telèfon. Això és el en fase 1, fase 2. Ara hem d'esperar entrar a fase 3 a partir de la setmana que ve, possiblement, encara no, no està decidit, a partir del 15 de, dilluns dia 15, i a partir d'aquí sí que ja ens podrem plantejar a entrar més gent a la biblioteca amb un aforament d'un 50%, una mica menys, i després a començar a fer aquelles activitats culturals, també amb cita prèvia, amb distanciament de 2 metres, mascareta, i amb aforament limitat. Però bueno, ja és una cosa més i un avançament més que, po que podem fer. Ens ha anat molt bé aquesta reobertura, teníem ja moltes ganes de... que els usuaris ens truquessin i nosaltres venir treballar i poder desenvolupar. Ens ha anat també molt bé el pac de llibres infantils, la demanda de novel·les, la demanda de llibres de formació, i anar fent les escalades progressivament, com està demanant a aquest desconfinament. Perquè, Joan, durant tot aquest temps de confinament, com ha treballat la biblioteca? Si algun volia un llibre, un vídeo, una pel·lícula, eh, podia venir a buscar-la o es feia? Com, com ho heu passat durant aquest temps? Bé, aquest, aquest temps no, no hem pogut obrir la biblioteca, els equipaments culturals de tot el país estaven tancats, això per ordre del Departament de Salut, lo que sí que hem fet és una biblioteca digital, és a dir, a les xarxes socials hem penjat tot tipus de vídeos i de recomanacions literàries que després s'han pogut llegir a través d'una plataforma que tenim al Conjunt de Biblioteques de Catalunya que es diu ebiblio.cat. Aquell que vulgui llegir en format digital i té connexió a internet pot anar a ebiblio.cat, que també es pot accedir des del mòbil, i des d'aquesta plataforma, amb el carnet de la biblioteca, pot baixar-se llibres i pel·lícules. És una altra forma de poder llegir, no amb un llibre físic, sinó a través d'una tauleta, o a través d'un mòbil, o a través d'un ordinador portàtil. Els que ens agrada això de llegir, sempre diem que no és el mateix, però suposo que hi ha hagut un boom també d'aquests lectors de, de llibres digitals, sigui -sí, els que, més coneguts, com els d'Amazon, etc etc. però suposo que hi ha hagut un, un boom important. Sí, de fet, la Biblioteca Digital fa molts anys que funciona i molt bé els països escandinaus, que són països que tenen etapes on l'hivern és fort i es queden molt a casa. A les biblioteques britàniques o australianes o americanes ja treballen molt la Biblioteca Digital. Aquí els països mediterranis l'havíem abandonat una mica perquè com no teníem aquests períodes de confinament, no estàvem acostumats ni teníem eh, hiverns molt durs. I és un, un pilar, un eix que s'ha de treballar perquè crec que el futur està per aquí. Tenir una bona Biblioteca Digital on els continguts tant de llibres, tant de diagrames, vídeos, puguin baixar-se i puguin estar localitzables en aquest programa que es diu eBibliot.cat, que és de biblioteca pública, que a diferència de les plataformes com Amazon o Movistar o Disney+, son... és una plataforma gratuïta, és una, forma... f... és una plataforma pública i és una plataforma per tothom i que no té cap tipus de de diferenciació social, sinó que el que necessitem són plataformes, això, plataformes digitals, públiques i gratuïtes. Tu t'escarregues el llibre, com el tornes? On no es torna? O desapareix? Uh, el llibre es descarrega i és un fitxer de 30 dies. Uh -huh. Tu tens el llibre 30 dies. Aleshores, d'un llibre pot haver-hi 50 exemplars, el que vol dir que hi ha 50 descàrregues. Aleshores, tu te baixes aquella descàrrega i tens 30 dies per llegir-lo. També el pots renovar. Això ara, una mica fora del que havíem de parlar, no és l'aire digital el que s'acabarà carregant les, les biblioteques? Bé, el que nosaltres hem vist és que le, la biblioteca digital és un pilar més, però que la gent ens demana sobretot la biblioteca social, mm. perquè paral·lelament a la biblioteca digital hi ha una fractura social, sigui sí, que el que ens demana són espais de reunió, trobada, debat, pensament públics. I crec que la biblioteca té més futur que mai, sobretot en un moment en què la crisi econòmica és tan forta i la gent necessita espais de trobada, espais de pensament, espais de reflexió, espais de lectura. I la biblioteca és un lloc ideal, després de l'escola i de la llar, diríem que és un tercer espai super important per a aquesta trobada social i ciutadana. I que aquí la pandèmia, si algú s'ha vist, és que els equipaments culturals eh, són importants. Quan retornar a les activitats normals que soleu projectar, perquè si d'una cosa estem orgullosos de la biblioteca, és de totes aquestes activitats que no són típiques d'una biblioteca perquè ja ens hi heu acostumat. Quan, quan creus que tornarà tot això? Bé, intentarem començar el dia 20 de, de juny, eh, juntament amb l'Àrea de Cultura, començar a fer activitats. Tenim un magnífic pati, i si en fase 3, començar a aprofitar aquest pati tan magnífic que tenim per poder poder fer activitats culturals, tant siguin presentacions, dones del conte, debats, taules rodones, conferències, i això, començar a fer-ho en el pati, i després, a mesura que el desconfinament sigui ja més, més light, més lleuger, doncs poder fer, utilitzar la sala polivalent, que, que és magnífica. Per tant, resumint, la gent pot, ha de venir, no pot venir encara en persona, sinó que ha de fer la, la comanda prèviament, com diríem, per poder venir, a recollir, aportar, tornar el, el que vulgui amb el, amb el llibre, etcètera, etcètera, que vosaltres oferiu, no? En el moment aquesta és la situació i canviarà doncs, quan entrem en fase 3. Exacte, la situació és aquesta. La gent truca o ens envia un e-mail, millor si truca, aleshores ens demana el llibre que vol, l'autor o el títol, o si vol un pack de llibres infantils pel seu nen o nena, i nosaltres li busquem, li preparem i l'hi donguem una hora. És a dir, per exemple, dimarts a les 10 o dimecres a les 12. Aleshores, aquella persona es presenta aquí, agafa el pack, que ja li haurem fet el préstec i se l'emporta. Mm -hmm. I ja està, i després té la bústia per fer les devolucions quan hagi acabat de llegir aquests llibres. Perfecte. M'has dit fora d'antena que tenies un munt de coses per explicar-nos. No sé si els hem parlat totes o queda alguna cosa eh, més de la que volguessis eh, comentar-nos. Bé, bueno, ens estem posant en marxa, això és difícil per tots, tant per els nous hàbits, els nous costums, les noves maneres de fer, però ara ja ens estem posant una mica a les piles en préstecs, de fet hem superat més de 100 préstecs en una setmana, em sembla que ja anem pels 200 o 300, moltes devolucions, preparant tota la planificació d'activitats per l'estiu, que aviam si ens podem fer perquè tampoc sabem això com irà i els rebrots que pot haver-hi, i ja està, confiança i, i a convidar tots els usuaris que, de mica en mica, vagin utilitzant els nostres serveis. Molt bé, doncs eh, me queda amb això, que pugueu venir a la biblioteca d'aquesta manera i, i donar-li la confiança que, que es mereix, i sobretot em quedo també amb el que has explicat d'ebiblio.cat e ebiblio.cat, eh? e e amb el vostre número de la, de la biblioteca, amb el vostre carnet, que hi pugueu entrar i també podeu utilitzar aquest servei en digital. Una cosa de la qual en parlarem també més, més properament. Gràcies, Joan Soler, de la biblioteca. Gràcies a vosaltres i que estem molt contents de poder fer aquest treball conjunt amb la ràdio regularment perquè crec que sou un mitjà que ens ajuda molt a difondre la nostra tasca i que fer aquesta tasca transversal que fem ràdio, cultura, biblioteca ajuda molt a la, a la Vila de Palafrugell. Gràcies a vosaltres. Així hem parlat amb Joan Soler a través del nostre informatiu de la Biblioteca de Palafrugell. En teniu més informació. Recupereu tota l'entrevista, si voleu, també a ràdio palafrugell.cat en els propers dies. Seguirem amb el nostre informatiu, que avui se'n va, ara mateix, cap a la Vila de Pals. A partir d'aquest divendres tornem a tenir visites guiades al molí d'arròs de pals, l'ecoturisme responsable. Una visita al molí, més de cervesa, divendres i dissabte i altres dies concertats. Per saber-ne més coses parlem amb l'Eva Gil, la guia turística del Xiolet de Pals. Eva Gil, bon dia, benvinguda. Bon dia, què tal? Com estem? Molt bé, gràcies. Espero que vosaltres també i, i que feliços perquè es reanudi aquesta activitat tan característica de, de casa nostra. Properament, amb les, amb les properes setmanes, es posarà això en marxa, veritat? A partir de les properes setmanes, els propers dies, perdona. Exacte, així és. Uh, comencem altra vegada el divendres Eh, de moment comencem amb poquets dies per veure una miqueta, no?, per intentar organitzar i per veure com com la gent respira també, no?, i a mesura que la gent vagi tenint interès altra vegada, doncs, bueno, anirem fent més dies també. És una visita turística que es fa, oberta a tothom, òbviament, que vulgui, que vulgui visitar tots aquests llocs. Ara en parlarem i m'explicaràs, ens recordaràs una mica per on passeu, què feu, però heu hagut d'adaptar una mica, també, el, el tren, l'ocupació, eh, tot el que es demana? Correcte, de fet, ara, aquesta setmana, que encara estem en fase 2, doncs, de fet, no funcionarem amb el trenet, sinó que fem la visita directament al molí, de tal manera que els visitants no, que tinguin interès en a conèixer puguin venir amb el, seu, amb el seu vehicle, amb el seu cotxe, fins allà al molí, i des d'allà doncs, farem la visita guiada, eh, que més o menys ens portarà una hora i quart, una hora i mitja. Uh, i en allà doncs veurem doncs, des, de, des del camp, no des de la planta, com va creixent, donarem totes les explicacions sobre la terra. Un cop que hem vist la part del camp, també passem a veure la part històrica de tot el que és el, la masia i el mastaforé del 1453 i, en acabat de la part històrica, entrem al molí Antic, a la sala del molí Antic, per veure com és el procés del blanqueig de l'arròs. d'acord I, en finalitzar doncs acabem, com sempre, amb un tastet de cervesa que això, pels més grans, evidentment, doncs és d'agrair. No? Eh, I el trenet eh, començarem a funcionar, però encara d'aquí uns dies més, no encara el trenet, eh? perquè en quant a normativa i tot això doncs es fa una miqueta més complicada la gestió de, de l'ocupació. Llavors començarem amb el molí i un cop que això ho tinguem doncs, més per la mà anirem altra vegada a reprendre les visites amb el tren. Esperareu a, a que entrem a la fase 3 o això Correcte. depèn de... Uh -huh. Sí, bé, bueno, donarem avís en tot cas, eh? però sí, sí. La idea és començar aquesta setmana amb les visites directes i no sé si tardarem una setmaneta o dues més en reprendre les, les activitats amb el tren. Eh, per justament donar també pues, a, a aquesta confiança, no? La gent que potser a vegades no tothom li ve de gust, no? Doncs jo què sé, doncs pujar-se a un bus en aquest moment, no? I, miqueta en miqueta, doncs, anem anem organitzant les diferents activitats que tenim. Per tant, ara, ara com ara, aquesta setmana, la que comencem és només la visita, diguem-ne, al molí i als arrossars. Mm -hmm. eh? I, la, I la visita és el cap de setmana, de moment no és cada dies, és només centrada en el cap de setmana, és com ho de... feu habitualment o, o treballar bueno, també? de fet, de cares a l'estiu funcionem cada dia, eh? de cara a l'estiu, vull dir, ara en una, una època normal ja estaríem fent cada dia, val? però com que lògicament doncs, hi ha hagut eh, aquest, aquest peron, doncs, de moment comencem divendres-dissabte i de fet, com que funcionem per reserves i tampoc tenim eh, doncs, un mínim gaire, gaire gros, que és petitó, doncs llavors la idea és que a la mesura que hi hagi reserves, doncs, puguem fer qualsevol altre dia. Eh i i de, oh, i tant de bo que per nosaltres puguem fer-ho ja cada dia, no? Però, bueno, hem començat amb l'opció de divendres i dissabte i a partir de, espero que aquí això, 15 dies, tres setmanes, puguem estar funcionant amb normalitat cada dia. eh Llavors, per això el telèfon de contacte, no?, o el mail, o el whatsapp, qualsevol de les opcions que... Pues que vagi millor a la gent no es poden posar en contacte a nosaltres i fer aquesta reserva. Recordem amb els nostres oients doncs, el, el contacte, l'email el correu electrònic, info arroba elxioletdepals.com, el mòbil és el 628 59 79 72, el recordarem al final de l'entrevista també eh, perquè us el podeu apuntar per si us interessa Escolta, ara tinc, tinc un dubte jo i és sí. que m'estic fent gran, eh? Eh, però les visites guiades al molí d'arròs de Pals és una cosa i el xiolet n'és una altra eh, com funcionen? En dues coses. Habitualment, ja no te parlo en temps de pandèmia, eh, perquè el, el tren fa unes visites, fa unes rutes, eh, és la Correcte. mateixa sempre? Com, com funciona? Habitualment. De fet, sí, de manera habitual, eh, les visites estan des del tren. Per què? Perquè hi ha, diguem-ne, hi ha un sol trenet i una sola via, que en aquest cas, en aquests moments, sóc jo, no? Llavors, eh, recollim a la gent a la parada de Pals, que és allà on comença el, el casc antic de Pals, no? Allà on hi ha eh, aquell passeig de les Oliveres, eh? Uh -huh doncs allà està la parada del tren i normalment recollim a la gent en allà i des d'allà es fa qualsevol de les visites que tenim. Llavors, si la visita és al Molí, doncs eh, el trajecte que hi ha des del casc antic de Pals fins al Molí, que endurada és més o menys uns 15 minutets, doncs aprofitem el recorregut del tren ja per donar una certa introducció de continguts, no? tant d'història com de treball de la terra, perquè, a més a més, com vas passant per entre mig de camps, doncs dóna peu a explicar no? doncs quins cultius hi ha pals, què es fa, què s'ha fet històricament, veus per on passa la Riera Brossa, en fi, doncs dóna peu a aquest trajecte doncs, ja per introduir. I llavors, un cop que arribem al molí, doncs continuem no? eh, amb l'explicació. En cas que, en comptes d'anar al molí, les altres visites que tenim, eh? que a vegades fem doncs, pobles medieval o fem el casc antic, doncs és el mateix. El punt de sortida és allà a, a l'inici del casc antic de Pals, doncs et dic al passeig de les Oliveres, i llavors doncs, ens n'anem, doncs, per exemple, si fem els pobles medievals doncs, ens n'anem cap a Pere Tallada. Fem parada a Pere Tallada, baixem, fem amb una volteta, a peu, eh? O sigui, el tren para tots baixem, jo cosa i llavors fem un recorregut a peu, fem una visita, tornem a pujar el tren, ens n'anem a Palau Sator, també fem allà una visita a peu guiada, tornem a pujar el tren i llavors reprenem no?, el, el retorn fins a Pals. En el cas de Pals, quan fem la visita al, guiada al casc antic de Pals, lògicament el recorregut amb el tren és més petitó perquè ja hi som, però sí que igualment pugem anar al tren, no?, normalment, dic en els nens, però bé, bueno, en els grans també els agrada eh, de pujar al tren, doncs eh, ens acosta una miqueta més a la part alta del casc antic de Pals, a vegades la gent gran que li costa més no?, doncs enfilar-se o caminar perquè fa una miqueta de pujada, doncs mira, això que s'estalvia, no?, i llavors a peu fem la visita guiada també del casc antic de Pals i tornem després doncs, a fer la volteta per Pals fins a arribar a la parada déu nhi els podeu pujar fins al cremany gros, ja que aprofitant tomba el tren i, i baixar per l'altre costat. Veus, veus, veus, veus, també. Aquesta més grossa, eh? Que sí, Eva. Eva Gil sí, la... Sí. És, és la guia. Defineix-me una mica, segons el que és per tu. M'agrada molt aquest, aquest titular que poseu, ecoturisme responsable. Què és per tu, ecoturisme responsable? Què vol dir? Doncs mira, ecoturisme és perquè fem turisme, no?, dins del d'un entorn natural. Pensa que, sobretot, quan fem la visita als arrossars, estem dins de l'entorn del Parc Natural, del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Val? Llavors, hem de tenir en compte que estem en aquest context no?, del Parc Natural, que, per cert, ara fa quatre dies va ser l'aniversari, eh? el desè aniversari del Parc Natural. Llavors, fem, no?, fa turisme, es visita una zona eh, de natura, per tant, que, a més a més, Bé, que és agradable de veure, però que també s'ha de tenir en compte no? doncs de tenir una certa cura i de mirar, de respectar doncs aquest medi ambient no sempre que anem al molí o qualsevol d'aquestes coses, doncs els procura dir no? doncs mireu bueno, doncs, que sé doncs de respectar els animalons, de, de tampoc no fer gaire escrits no o de si hi ha brossa, si us plau, doncs guardeu la i més endavant, doncs allà on toqui i es llença, Bé, doncs tenim una miqueta aquesta consciència no. Llavors, per això aquest, aquest concepte de d'ecoturisme, no? Ser mm. responsable, doncs una mica això, doncs ser responsables també amb el medi, però en aquest cas, si, si ho puntualitzem, en el cas de la pandèmia no només és un tema de responsabilitat vers el medi ambient, sinó també fem referència una mica no? a, fer, a ser responsables amb el que ha passat en aquests dies, no? Llavors, doncs no ho sé, si una de les eh, recomanacions és dir, doncs mira, Respecteu, si és clau no, doncs les mesures de, de distància, en el cas que, que ens trobem, doncs que hi ha eh, diferents eh, nuclis familiars no? Evidentment, si la visita són deu d'una mateixa família, doncs no té massa importància no? de, dels que conviuen en el nucli, però en el cas que siguin donc diferents grups de persones, ens doncs sí que no doncs. Bueno, aquest mínim de, de, de responsabilitat no? de, de respectar també els altres i que tothom se senti còmode no? amb aquestes visites Doncs eh, heu sentit a l'Eva aquestes visites guiades al molí d'Arros de, de Pals aquest ecoturisme responsable que a partir d'aquest dia 12 d'aquest divendres torna a estar operatives a la Vila de Pals Hi Eva, alguna cosa més que ens vulguessis comentar? Doncs res, que jo tinc moltes ganes que vingui la gent a veure'm altra vegada allà al Molí, així que els convido a que vinguin quan vulguin i si no els hi va bé divendres dissabte, doncs que facin un missatge o una trucada. Doncs així serà, a veure si ja s'animen aquests grups i poden venir, eh, com hem dit, aquestes visites. En recordo, abans ho he dit, a, a correu electrònic, info arroba, i el whatsapp o el mòbil a trucar del 628 59 79 72. 628 59 79 72. Eva Gil, delxioletdepals, moltíssimes gràcies, una abraçada. Gràcies a vosaltres, bon dia. Fa uns mesos enrere la sintonia de Ràdio de la Frugilla, en concret amb el nostre programa d'Esports al Punt, us van presentar Ballobrega, aquest himne de l'equip de futbol sala de Vallobrega. I per saber-ne més coses en parlem amb el seu president, amb en Xavier Ferrarons, que el tenim a l'altre costat del, del telèfon. Xavier, bon dia, benvingut. Bon Gràcies Xavier per estar amb nosaltres Anem a parlar amb tu perquè aquest himne que vàrem presentar fa uns mesos amb el programa Esports El Punt eh, torna a estar de, de moda i és que, amb, si posem un antecedent al nostre públic eh, va sortir amb un programa de Catalunya Ràdio en el qual triaven el millor himne esportiu de, de Catalunya, és així? Sí, correcte Nosaltres ens vàrem presentar com a millor himne de, del mes de, de, de sempre i, bueno, van cada primers i ara, doncs, tots els finalistes passen a una final dels nou himnes eh, millors de cada mes. Sí, que queden nou, nou himnes en disputa per triar aquest, eh, aquest himne. Quan es fa aquesta final? Quan és, això? Com, com ens suporten els bueno, companys de Catalunya Ràdio? Eh, de fet, eh, això, és, des de dissabte passat, es pot votar un cop cada dia un, un cop cada dia per persona Eh, n'has de registrar en el programa i pots fer un vot cada dia i això es pot votar fins dissabte el proper dissabte eh, a les 4 de la tarda o sigui que tenim sí, tota aquesta no? setmana mm? correcte aquesta setmana per accedir amb el programa que, que és el programa d'esports de Catalunya Ràdio no? sí, correcte sí, sí. Mm -hmm. doncs llibre, vos... dissabte a la... la tarda i de la tarda molt bé, doncs el tot gira? és? tot gira. Correcte. Crec recordar exactament el programa d'esports, el, el diari és el, el tot costa, doncs aquest és el tot gira. Els companys de Catalunya Ràdio que ens ho porten, escolta, tenim possibilitats? Bueno, en aquest moment, doncs, l'altra vegada del programa mensual, doncs sí que des del primer moment anaven primers, que va ser una sorpresa perquè bueno, som un poble molt i sembla que semblava que hi havia menys possibilitats. I aquesta vegada, doncs, eh, la cosa no pinta tan bé, de moment la clasificació anem tercers, quarts, tercers, quarts, però, bueno, eh, l'important és participar i donar a conèixer el futbol sal de Vall d'Obrega, l'himne i ja està, no? S'havia d'haver-hi molta diferència el que ha entre, entre les votacions per un poble com Vall d'Obrega, encara que ens hi unim tots els de més o si hi ha algun club, per exemple, de, de Barcelona. estan al 20 i escaig per cent de vots. Nosaltres estem al 13-14, vull dir que estem al tercer quart, bueno, a veure d'aquí dissabte, a veure com evoluciona això, i bueno, nosaltres demanem a tots els socis, eh, simpatitzants i, i amics, doncs, el, el i a veure a veure què surt. Doncs ja sabeu, tot gira de Catalunya Ràdio, aneu a la plana web, us registreu i podeu votar cada dia eh, per, eh, per l'Ina del Vall de Llobrega, del futbol salt de la Val Xavier, escolta, recordons- hi una mica com va sortir la idea d'aquest himne i, i a qui es sentim? Qui el va fer? Bueno, aquest, aquest himne, que ja portàvem dos, tres anys de club, ara ja en portem set, eh, sis, sis anys portem eh, quan sabem la sèptima temporada, a uh, Barriací no va escriure el meu fill, en Roger Ferrarons i un recolle d'amics seus el van interpretar amb el, la veu d'en Berni, uh, un noi de Palamós, uh, cantant. I bueno, entre quatre o 5 doncs, es va gravar amb un estudi i bueno, cada vegada ens hi ha partit el posem al principi i al final del partit. i bueno, És un himn de molt de ritme i, i bueno, que agrada, agrada molt la gent. Molt bé, doncs un, un himne com heu pogut escoltar i ara acabarem de, de sentir nos amb els darrers instants d'aquesta xerrada. Xavier, alguna cosa més que ens vulguis comentar com està el club ara mateix? Fa temps que no, no parlàvem per a causa de la, de la pandèmia i el confinament, però suposo que ja centrats en, en la temporada que ve, no? Sí, ja comencem a preparar la temporada, a veure si al setembre podem començar amb normalitat, vull dir, ara, ara ens farà en sec. Nosaltres particularment ja la setmana del 13-14 de, de març vàrem entrenar el dimarts, però ja el dimecres vàrem decidir que el dijous no entrenaríem i ens ja vàrem anticipar en el confinament, que va ser un acert total. I, bueno, i doncs, hem treballat online, i hem treballat uh, fent contactes, hem treballat fent vídeos, hem fet, hem fet coses per la mainada i, i per els socis, no massa coses però ho hem fet. I, bueno, I ara estem evolucionats de doncs, començar la, la propera temporada i bueno, amb la possibilitat de que l'equip sèniar va quedar sis ecles indicat eh, i com que hi ha una mica de reestructuració i crec que hi haurà possibilitat de pujar a segona i a primera. Eh, ja va, va ser l'any passat i no ho vàrem acceptar-ho, ho vàrem renunciar. I aquest any, doncs, podria ser que ho acceptessin, però, bueno, s'ha de decidir amb la reunió de junta i a veure, a veure què fem. I després, eh, bueno, ens amb els juvenils i o, o juvenils o un sèrior no ho sabem encara, amb els nens petits que demà n'entrenen i no competeixen. I la novetat d'aquest any, que ja l'any passat ja entrenaven i ja van algun partit, amistós, és eh, molt il·lusió a fer un equip venil de, de noies i, bueno, de moment són 8 noies i ja estem buscant tres quatre cinc noies més, uh, si des d'aquí puc fer la crida, doncs noies nascudes entre el 2002 i el 2007 que vulguin venir a aprovar el futbol sala, doncs uh, estem a la seva disposició, doncs, per ajudar-los a crear un equip i a si, si tirem el futbol femení endavant que sembla que, que està en vau, també, en aquests moments. Doncs tant de bo que així sigui. Recordo haver parlar la temporada passada de que volíeu eh, doncs, tenir aquest, aquest equip que ja havia fet uns cons amistosos. Espero que aquesta temporada en puguem parlar semanalment com sempre fem amb en Xavier Ferrarons, del Futbol Salava Llobrega. Moltíssimes gràcies, company, i molta sort en aquesta setmana de votacions amb aquest millor himne esportiu de, de Catalunya a través de Catalunya Ràdio. Molt bé, moltes gràcies a tots. Doncs acabem d'escoltar. Gràcies, Xavier Ferrarons. Una abraçada. Acabem d'escoltar aquest endarrer minut de l'himne del Ballo amb aquestes informacions, arribem al final del nostre servei de notícies, avui una mica més llarg, amb aquesta darrera part més esportiva, amb el futbol salt a Vallobrega, demà hi tornarem, tenim més temes per parlar a través del, del dia demà, temes municipals de l'Ajuntament de Palafrugell però també altres activitats que podem escoltar a casa nostra o que podem seguir a casa nostra, com és el cas del White Summer Festival i de moltes altres, en les quals us informarem al punt de l'1 del migdia i de les 7 de la tarda a